بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأخاتم والنبياء المصالين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم حبب إلينا الإيمان وزيينه في قلوبنا وكره إلينا الكفرة والفسوقة والإسيان وجعلنا من الراشدين والله الله جسدرس السيطرة إنكاء سلامة السلام نموحمد نغو وقصانيك Gospodaru, podari nam od tebe milost i daj da u svim poslovima budemo upućeni da radimo ispravno. Gospodaru, uljepšaj nam vjerovanje u našim srcima i uljepšaj ga u našim srcima, a daj da preziremo nevjerstvo, nepokornost i griješenje, razvrat. Kuranske, dakle, dove. Braćoj i sestre, tema večerašnjeg predavanja je uzeta na osnovu kuranskog ajeta iz sure Jasin. Wa kullun fi falakin yasbahun. Sve u svemiru plovi. Sve u svemiru pliva. Komentatori kažu sve u svemiru veliča Allah dakle ola izraz wa kullun fi falakin originalni je korijen riječi plivanje koji danas arapi usmezo koriste kada označavaju tu dakle vrstu tudi tu vrstu sporta plivanje upotrijebljaju isti glagol koji se upotrebljava za tasbih ono izgovaranje riječi subhanallahu veličanje Allaha subhanahu wa taala i taj mi je dio ajeta braćo i sestre bio Uzeo ga kao osnovu za večerašnje predavanje koje sam naslovio Sve u svemiru Allaha veliča. Jedna tema koja normalno vraća ja inače ne volim da se da se da se dersovi snimaju moji. Iz razloga što sve ono što govorim ili ste čuli ili ste pročitali, tako da u biti nije ništa novo. Ders obično ima za cilj da u dato momentu ljude malo pokrene, a ne da nešto novo ljudima se kaže, to je rijetko. Jer danas toliko imamo dersova snimani koji se govore, pišu i tako dalje, da svijet je otprilike, kako da kažem braćo i sestre, zasičen toga u, to, u tom kontekstu, ali ono što nama fali jeste kako da musliman kad nešto čuje o svojoj vjeri, zapita sebe da li ja zaista to što znam sigurno da od moje vjere primjenjuje. Recimo, da li muslima nakon svake hudbe koju, koju čuje petkom usavršava sebe ka bolje? Svaku novu stvar koju sazna o vjeri. A za koju vidi da nije u njegovom životu. Da li zaista se potruji da to primijeni i da to uvede kao svoj adat, kao svoju tradiciju, praksu praksu kao kao musliman? U jednom intervju pred sami ratu u Bosni, jedan orientalista je dakle fundamentalista, ne musliman, je rekao tema je bila islamski fundamentalizam, ona sarajerska grupa koja je, koja je bilo suđena sa Alijem Izetbegovićem, Ali e, albanski separatisti i tako da, je, to je bila tema. E, pitali su ga šta kako on vidi islaj muslimane. On je rekao od pogibije četvrtog halife Ali je, dakle radi al Pa sve do arapskog poraza od židova 1967. godine. Islam je padao. Bavite ovo, Islam je padao, njegovo zapažajnje. Nakon poraza Arapa od židova te godine, Islam se ponovo vraća na svjetsku senu. Zanimljivo je. Musimanje se ponovo bude. Dakle, suštinski naš ummet je padao jako puno. Znači, islamska država se širila, ljudi su prihvatali islam, ali ona prava suštinska poruka vjere, duhovnost islama, s kojom je došao resursa Allaho lehi wa srleme i za tako kratko vrijeme osvojio svijet sa svojim drugovima, znači ona je počela da gubi, od pogibije Ali je radi Allahan, pa sve do poraza Arapa prošlo, dakle, u drugoj polovici prošlog, prošlog stoljeća. E u tako dugom periodu, mračo i sestre, islamski umet, muslimani, su izgubili dvije jako bitne stvari. Izgubili su islamski moral, islamski ahlak. Svojstva koja krase generacije koje su ovaj koje su promijenile svijet u svoje vrijeme. Dakle, islamski umet je izgubio to. I druga stvar, islamski umet je izgubio sve one sposobnosti koje trebaju jednoj zajednici da bi mogla da dominira svijetom, da vodi svijet. Dakle, se one dunjalučke sposobnosti tako nazovemo, mi smo izgubili u svim oblastima. I to možemo da vidimo na svakom koraku danas. Pogledajte, sve te svjetske, recimo, tokove, bilo sportska nadmetanja, bilo u, u drugim oblastima, nas gotovo da nema. Muslimani se gotovo ne spominju, u, osim u negativnom. Dakle, nas nema. Skoro smo braće bili u Berlinu jedan naš saputnik primijeti, kaže, bili smo tamo u onoj četvrti gdje je ovaj parlament Njemački, gdje su ambasade, sve svjetske ambasade, kaže, pogledajte, ovdje se donose jako bitne svjetske odluke. Pogledajte svjetske forume na kojima se rasprava, recimo, o ekologiji, o porodici, o raznim temama koje se tiču nas. Naš glas se nigdje ne čuje. Tek sada se polako nameće naše prisustvo. Dakle, u tom periodu padanja poimanja vjere umet je izgubio, da naglasimo braćevi sestve šedan put, dvije jako bitne stvari, karakteristike. Prva, izgubio je islamski moral. Ono sve što je krasilo te prve generacije, koje je kada ih vide nemuslimani, kažu Ovo su ljudi koji ne lažu. Znači, ne musliman kad bi vidio poslanika, sallahu alaihi wa sallam, ili vide ashab radi alamhum, što mu vidi lice, kaže, ovo je čovjek koji ne laže. Naš umet je to izgubio, dakle. I druga stvar, izgubili smo sposobnosti, koje treba jedna zajednica da ima, da bi mogla da dominira svijetom. Praći, danas nas dominiraju drugi ovim svijetom. Sasvim zasluženo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, braćovi i sestri, onda kada zaslužimo da vodimo čovečanstvo, Allah će nam to dati. Dok god ne zaslužimo, ne možemo da vodimo čovečanstvo. Dakle, sve u svemiru Allaha subhanahu wa ta'ala veliča. Vašemsu teđri ilimu stakaril leha valike taqadiru azizi alim. Sunce, dakle, ide do svog određenog mjesta. To je odredba to je odredba Ono koji je silni i koji je sve znajući. Val kamar kadderenahu manazile hatta aadeke uržunil kadim. Aj mjesec njemu smo odedili njegove stepene, dakle. Položaje tako da se nekada vrati, bude savijen poput suhog palminog stabla. Le šemsu jen bagi leha en tudrike al kamar. Vole lejlu sabiqun nahar wakullum fi falakin jesbahun. Ni ti sunce može da pretekne mjesec, a ni ti noć da pretekne dan. I sve u svemiru Allaha veliča. Molimo sve u svemiru plovi Allaha veliča. Kod komentara ovog ajeta Imam Ibn Kefir se osvrće malo duže. Ali se vraća i na neke druge ajete koje će nam biti tema ovog dersa. Uglavnom komentatori ovdje dosta se osvrću na hadis kod imama Buharije. Koga nam prenosi Ebu Zer radi Allahanhu, koji kaže, rekao mi je Resul, sallallahu alaihi wa sallame, o Ebu Zere, to, nakon što je sunce zašlo, etedri ejne tezhebu šems. Znaš li Ebu Zere gdje sada sunce ide? Gdje zalazi? Kultu Allahuva Resuluhu a'alem, rekao, Allah i nego postanik najbolje znaju. Qal fa innaha tadhhabu hatta tasjude tahtal Ono odlazi sunce dok pod aršom ne učini se što. Sunce lakle čini Allah subhanahu wa ta'ala se što. Hadis posanika sa rad sa kod imama kod imama Buharije. Fatasta'zinu fuy'zanu laha. Yundatraji dozvol od Allaha pa je Allah da dozvolu wa yushaku an prima ko vrijeme, kada bude palo na seđdu, ali mu se i bude zatražo dozvol da dakle, da da ponovo izgrije sa istoka ali mu se neće dozvoliti da izgrije sa istoka fala yuguzanu laha yuqalu laha irji min haythu ji'ti reci se suncu vrati se odakle si došlo Min magrib fatala min magribiha pa se pojaviti sa sa svoga zapada. Fe zalike ka quluhu taala i to surec Allaha uzvišenok wa shamsu tajri li mustaqarin laha. I sunce, dakle plovi kreće se po do svo, po svom određenom, dakle pričam određenom, dakle ovaj tok terminu i tako dalje. To je osnova, to je početak, braćo i sestre, ovog predavanja kojem dakle ulazimo ulazimo u temu da sve u svemiru veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve. I pogledajte, braćo, od zanimljivih stvari Allahovog stvaranja jeste da su samo ljudi i džini nepokorni. Nema drugih. Još zanimljivije jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio insana od duše i od tijela. Duša kad nije spojena sa tijelom, ona je pokorna Allahu. I tijelo od materije koja je pokorna Allah. Sama materija je pokorna Allah. Zemlja je pokorna Allah. Duh je pokoran Allah. Tek kada je došlo do spoja duše i tijela, rodilo se buntovništvo. Rađa se nepokornost. To je zanimljivo. Znači insan je stvoren od zemlji. Allah je subhanahu wa ta'ala udahnjivanjem ruha Dakle duše u tijelo da roba, abda, insana, koji treba da ponese emanet. Znači stvoreni smo od dvije vrste dakle, tih tvari, obje su Allahu pokorne. Tek kada je došlo do spoja, onda se desilo buntovništvo. Nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga kaže Ibn Qajma leji rahmetullah, duša u tijelu rob. I kada god tijelo griješi, ona vrišti. Ona vrišti i sve živo sem džina i ljudi čuje njen vrisak. I da nije odrebe Allahove da bude u tijelu, ona bi pobjegla. Zbog zumuma koje trpi, od grija koje insan čini. Pobjegla bi. Jer je od nebeslog svijeta, od tog bez, bezgrešnog čistog, čistog svijeta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Tu sebbihu lahu samava tu sebhu wal ardu vaman wa fi hinne. veliča, Allah slavi Sve što je na nebes, sedam nebesa i zemlja i sve što je na njima. Oto i sve što je na njima. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahum. In nema ista. Ne postoji bilo šta a da ga ne veliča, a da ga ne slavi zahvaljujući veličajućeg, walakin la tafqahu tasbihahum. Alibito ne razumijete. Kur'anski ajet koji potvrđuje da sve Allaha subhanahu wa ta'ala veliča, ali mi to ne razumijemo. Naveli smo hadis je se spomenje da, da, da ovaj Allaha, Allahu sunce čini čini sećdu. U komentaru ovog Kur'anskog ajeta, Imam Ibn Kathir nabodi jako puno predaja i konstatuje da naj Ispravnije mišljenje islamskih učenjaka, pogotovo komentatora Kur'ana, jeste da sve što postoji u svemiru Allaha veliča. Čak se navodilo od neki od Selefa, da kad insan kaže otvara vrata pa ona škripi. To škripanje je njihovo veličanje Allaha. Ajte, sve, dakle sve u svemiru Allaha veliča. Jedino su sporni džini ljudi. Sve drugo. Sve Allaha veliče. Povete ovo kadisa poslanika sallahu alaihi wa sallam. Bila je Žike Imam Ahmed od Enesa radi Allahanhu da je Resul sallahu alaihi wa sallam zatekao ljude kako razgovaraju i sjede na kamilama. Na kamilama sjede i razgovaraju. I kaže, kad je to vidio, kaže irkebuha salimeten jažite ih, a one zdrave. Vadauha salimeten i ostavite ih zdrave. Nemoj da ih umorite, nemoj da ih polomite, da ih povrijedite. Wala ta tahizuha ka rasi. Nemoj da ih uzimate kao, kao stolice na kojima se dakle sjedi. Li ahadisi li fi tulq wal aswaq. Ne kao uzimate kao mjesta za sjedanje dok pričate na, na putevima ili na, na, na tržnicama. Fa rubba markuba, ovo je kako zanimio dio hadisa, fa rubba markuba min rakibiha koliko je samo onih koji se jašu od te životinja a bolje su od onih koji je jašu pa to obraćaj koliko je hadis poslanika sallallahu alejhi wasalleme koliko je onih koji on je jašete oni bolje od vas i završava wa aktharu dhikran lillahi minhu i mnogo više Allaha spomnje od njega Imamo li praktično dokaz za to obraćaj koliko naš sve spominja Allaha a jaša recimo na, na, na životinjama, na hajvanima. Dakle, jašite i irke buha salime, voda uha salime, walate tehiduha karasije, fituruk vel asvak. Ke nemoj da uzimate kao mjesto sjedenog pričate na, na tržnicama i na putevima, farubbe merkube, hajirun mirakibiha. Možda je, ili koliko je, oni koji se jašu, dakle, te životinje, a one bolje od oni koji jašu u ektharu dhikren min. I mnogo više Allah subhanahu wa ta'ala spominu. Navodi se u drugom hadisu, dakle, drživu se tefsire imam i ima ima ima ima kathiru komentaru ovog ajeta iz sure iz sure El Isra, ili Benu Isra'il, navodi se hadis Miraja. U hadisu Miraja se navodi od Abdurrahmana ibn Qurata, radi Allahanhu, koji kaže En Rasul sallallahu aleyhi wa sallam lejlete usrije bihi ila ila mesu ila ilaqsa kane bejne il meqam wa zemzem. Kada Rasul sallallahu aleyhi wa sallam trebao da ide na na Mirađ, na, na Isra, to nočno putovanje, bio je između meqama, dakle, meqama Ibrahima, dakle, kod Kaabe, i zemzema, dakle, blizu, ta, ta, ta dva mjesta koja spomnio u Ahmadīsu. Djibril an jeminihi O Mikail Anjesari. S njegove desne strane bio je Džibril, a s njegove lijeve strane bio je Mikail. Fetara hatta belega semavat seba. Pa su poletjeli. Dakle, njih dvojica. Kaspo sa nikom, sallalahu alayhi wa sallam. Sve dok njih su stigli do sedmog kata nebesa. ma ređa. Kad se onda klevratio, sallalahu alayhi wa sallam. Kad se mi'atu tesbihan čuo sam veličanje Allaha tesbih, fi semavat el-ula, dakle, na najuzvišenjim, naj dakle, nebesima, ma tesbihi kathirin, se behat es semavat ula Sa još, dakle, zikrova koje su veličale, uzišana dakle, ne, ne, nebesa, ili sa mnogima koji su to veličale na nebesima, min zil mehabeti mušfikat od onoga koje je dostojan poštovanja, imali su strah, dakle Allah subhanahu wa ta'ala, lizil ulvi bima'ala, zbog njegove uzvišenosti, subhanal aliyul ah ala, govorile su subhana al alil ah a'la, neka je slava najuzvišenjem uzvišano. Dakle, čuo je sallallahu alayhi wa u svemiru taj zikr, konstantno ga je slušao, dok je bio, dok je bio na Isa i na Miražu. Dakle, kaže im, imam im kafile ale ale ولكن لا تفقهوا تسبيحهم كما تقول شواغات ال وين rozumjete nihovo veličanja Allaha kaže to jeste vi ne razumjete o ljudi njihovo ovaj veličanja Allaha jer njihov jezik nije kao vaš jezik lian luga lugatuhum ili lugatuhha Ovo je zajedničko svima i životinjama i tvarima, dakle, stvari za koje mi kažemo da nemaju dušu i bilju koje diše. Ovo je zajedničko za sve, kaže Imam imam Ibn Kathir. Zatim, kod imama Buharije, navode se predaje da je da su ashabi radijallahu anhum slušali te spih, dakle izgovarane reči subhanala, od hrani. Kod imama muslima hadis gdje kaže... Resul sallallahu alayhi wa sallame, ja i sada znam u meki kamen. Inni la arifu hađeren kane ju sellimu aleje kablel bi'rse. Koji mi je nazivao selam prije nego sam postao poslanik. Hatel an arifuhu. I sada ga znam, taj kamen. Nazivao mu selam prije nego je, prije nego je postao prije nego je postao poslanik. E, predaja vezano za ovo Ima min katir navodi jako puno. Između ostali navodi poznati hadis da je Resul sallahu aleyhi wa sallame neha an katli edifda. Zabranio je ubijanje žaba, kornjača. Zabranio. I kaže u drugih drugi verzijama neki kuha tesbih. Jedno ono kreketanje i to je tesbih veličanje Allaha subhanahu, Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu navodi da su neki poslanici bili počešćeni time što je Allah nekim živim bićima, dakle osim ljudi i džina, naredio da Allaha veličaju, a da oni to čuju. I da oni to rade zajedno sa njima. To je recimo bio Davud alaihi salam. Allah mu je pokorio planine da sa njim Allaha veličaju ione suo oni ho veličanje i navodi su u ajetima u suri el anbiya i suri esad da kaže Allah subhanahu wa taala wa saharna ma'a daud al jibal yusabbihna wat tayr mi smo dakle pokorili da s daudom planine Allaha veličaju wa tayr i ptice dakle sa njim su veličale kanjale sa njim zajedno dakle sa daudom alejihis salaama wa kunna fa'ilin mito možemo Mi smo to uradili, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Allah je praktično uradio, Kod komentatori potvrđuju, da je Allah praktično odredio, da planine da Davudom se klanijo Allahu zajedno. Što mi kažemo, že matile. I ptice. U suri sad, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna seharna va seharna lžibala maahu juseb bihne bil ašijival išrak. I mi smo, dakle, pokorili planine pokolili smo, dakle, planine njemu, da sajnijim jutrom i na večer. Allaha veličaju, uopajre mahšure, i ptice bi bile okupljene u tom veličajnju, kullu lehu evab, sve živo je bilo predano Allahu. Dakle, te planine i te ptice. Zajedno sa Allahom, subhanu wa ta'ala, veličale su, zajedno sa Dawudom, alaihissalam, veličale su Allaha, subhanu wa ta'ala. Dakle, kuranski ajati, braćo i sestre, koji potvrđuju Ovu, dakle, ovu, ovu tezu, da sve živo Allaha subhanahu wa ta'ala veliča. Navodi se u hadisima da je Rasul s.a. Allah Olesa zabranio ubijanje četiri, dakle, četiri ovaj životinje. Zabranio ubijanje kornjače, odnosno žabe. Zabranio je ubijanje hudhuda, kupavca, pčele i mrava. Jer je njihovo ovaj jedino je savjetovao ubijanje zmija i rekao je: "Ma zalemnaha mudhu harabnaha. Nismo se s njima pomirili od kad smo rad započeli." Nači zmija je otvoreni insanovni prijatelj. I pogledajte u našoj prirodi što je vidimo, osetimo neke neke unutarnji nemiri. To je zanimljivo obratno zmije. Dakle od kad smo, dakle od kad nam je objavila rad, nikad se pomirili nisu. I zato je naredio Gdje god je, vidite vam kuću, ubijajte u kući. Ne, prvo tražite onu dozvolu da možda nije džin musliman, pa onda, pa onda je ubijajte. Dakle, braćo i sestre, sve u svemiru veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedino je insan sporan. Džin, ne ostavimo sad po strani, pošto govorimo o nama. Jedino mi sporni. Allah subhanahu wa ta'ala, volete onog hadisa, možda ona koju jašete, Mnogo više, bolja od onih koji jašu i mnogo više Allah spominje od njega. Od tog koji koji jaše. Dakle, samo smo braćo i sestre, mi isporni. Da li mi veličamo Allaha, subhanahu wa ta'ala? Kada nam je govorio o tom neprijatelstvu koje je iblis ispoljava nama, Allah, subhanahu wa ta'ala, u suri Asin kaže Elem ahadi lajkum ya beni ademe el la ta'abudu šeitan in nehu lekum aduvu mu bin. Zar vam nisam, dakle, objavio Dao vam dakle u emanet o sinovi ādemovi, ne obožavajte šeitana. On vam je otvoreni di neprijatel, wa laqad e minkum žibillen kethira. A, a, a, a, kovala. Wa ni abuduni hada siratu mustaqnim. Več obožavajte mene, to je pravi put. Wa laqad e minkum žibillen kethira. Od vas je mnoge generacije za mnoge. U hadisima kod imama Buharije navodi se da je Resul sallallahu aleyhi wa sallam rekao ma min beni adem meulud illa je mesuhu šeitan. Nema tog insana koji se rodi, a da ga šeitan ne dotakne hi ne juled, kad se rađa. Fe je stahillu sarihan. I onda kaže vrisne. Insan tada vrisne, min mesi šeitan, od tog šeitan svog dodira, uboda, Gajire Merijem uabnuha. Osim Merijeme i njenog sina. Njih šejta nije dotako ga su rađali. Svaki insan kad se rodi, šejtan ga bocne u drugoj predikoli mama Buharije, u slabine. Min džembeji. Ovdje kaže bocne i on ovaj vrisne. Insan to ga zaboli, beba, bebu to zaboli i ona vrisne osim Isale i Salam i njegova, i njegova majka, njegova majka Merijeme. Dakle, Braću, insan po svojoj konstrukciji, kao je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, je podesan da prati unutarnje nagone koje mu je Allah ostavio kao nužno potrebne. Moraju da budu. Ali istovremeno, Allah je dao kao najlakše šeitanovo sredstvo da zavodi insana. Pojajte, Allah u insanu dao da voli i metak. Bogatstva preko toga i blizga zavodi. Allah dao insanu da voli suprotni spol, preko toga i blizga zavodi. Allah dao insanu da voli dobre usjeve, dobre kojne. Allah mu dao, omogućuje i blisu da preko toga najbolje i najlakše zavodi, zavodi insan. Dakle, sva naša razmišljanja o nama, braćo i sestri, idu k tome da čovjek još istinski nije pokušao da spozna sebe i zapravo i kad to bude uspio neće moći da poznaje sebe kao što ga i iblis poznaje i navodis u hadisu kod ima muslima i Ahmeda da je Resursar Allah rekao kada je Allah stvorio Adema i ostavio ga u dženetu koliko je tio da ga ostavi iblis je prošao kroz njega iblis je prošao kroz njega I gledaoga. U hadis stoi i i kružio oko njega. Yu tifubihi i kružio dokle kroz njega i oko njega. Fa lamma alimahu annahu ajraf arifa annahu khalqun la yatamalak. I kada ga je primijetio da je šupel, shvatio je da je to stvorenje koje se ne može obuzdati. Ne može kontrolisati svoje strasti. Pa to obraćam. Iblis je šetao kroz nas I onda je shvatio, spoznao. Imam Ibn Lukaim, Ali Rahmatullah, ima jako lijepu studiju oko izraza ali me naučiti i Arife spoznati. To je zanimljivo. I tu je, u, tu, u ta dva izraza, braćo i sestre, mi danas možemo da imamo kristalan odgovor. Zašto ljudi imaju mnogo znanja, ali su pokvareni? Loša rade. Jedno je imati znanje, a drugo je spoznati. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kad govori, ospozna i njega. U Kur'anu isključivo za ljude veže izraz ilm, znanje, nje, ali ne ispoznaju. I veže ilm za njegovo stvaranje, ali ne za njega. Znači mi stvorenja možemo da znamo o Allahu, ali ne, ne, ne možemo spoznamo Allahu. Osim preko njegovog stvaranja. I zbog toga nigdje u Kur'anu Allah kad govori o našoj spoznaji njega ne upotrebljava izraz arife. Samo ilm. Ulema ja alemu i tako dalje, ali arife ne upotrebljava. Jer insan ne može Allaha da spozna u tom smislu jer je Allah nama nedostižan. Otuda, braćo i sestre, danas možemo da imamo jako jednostavan odgovor. Zašto ljudi govorimo muslimanima Ovoliko imaju raznih titula u islamskim znanostima. Imaju titule, imaju znanje. Apsolutno, nije sporno, Ali je ponašanje užasno. Odnosi među muslimanima teški. Zašto? Ilum i ma'arife nije isto. Imati znanje, imati spoznaju nije isto. Zbog toga, braćovi sester, blago onom ko spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova njegova svojstva, njegova atribute i blago onome ko sebe obaveže da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. I ključna za, za kraj, ključna stvar. Braćo, kod nas na ovom svijetu jeste da svatimo da svaki čovjek koji ne robuje Allahu robuje šejtana. Kad to svatimo, drugačije ćemo stvari postavljati. Onog momenta kad se recimo ostavio namaz učinio si seždu šeitanu. Onog momenta, kad si popio alkohol, učinio si seždu šeitanu. A ne pokornost Allaho. Znači, čovjek u osnovi na zemlji ne može da bude osim u dva tabora. Ili je u taboru Allahovom, ili je u taboru šeitana. Nači kad god nešto ostavimo od Allahove vjeri, mi smo se vraće opokorili šeitanu. Blago onom kod to sad. O maharatu džineval insa ila lia abudun, stvorio sam, dakle, džine i ljude samo da mi robuju. Tako da insan, on mora da robuje. Ako ne robuje Allahu, robuje šeitanu. Ili njegovim, dakle, vojskama. Dakle, insan mora da robuje. Ako ne robuje Allahu, robuje vojskama. Molim Allaha subhanu wa ta'ala, braćo i sestam, smo se od ovoga koristili, da nam Allaha subhanu wa ta'ala podari razumijevanja dina, vjere njegove i da budemo od njegovi odobranih robova. Da vas Allah nagradi na, na saboru i na strpljenju što ste slušali, nam podari bričate o što smo govorili i onome što smo čuli. I naša posljedna doba je neka vala Allahog osv. svetova i alhamdulillah i rabbi lalemin. Obareke Allahog vikun.